Як тоді взагалі було поставлене навчання? В архіві авторки є спогади чоловіка, який у тих же 1920-х роках навчався в Кременецькій духовній семінарії, побудованій на зразок класичних гімназій. Ось що він писав. Утримання в цій школі було дороге, тільки за навчання треба було щорічно платити 240 злотих на той час це треба було дві гарні корови продати, щоб заплатити за один рік навчання. Харчування в місті також дорого коштувало – 40-50 злотих в місяць. Книжки також дуже дорого коштували. Такий словник латинський – 10 злотих, а грецький – 15. А якщо в родині треба було вчитися двом-трьом, тоді батьки виходили з себе, або діти проголодь вчилися? А яка учоба, коли ти голодний та ще в холодній кімнаті? Отож, вчитися було дуже тяжко, і одиницям виявлялося скінчити школу без повтору на другий рік. Половина предметів викладалась на українській мові, а половина на польській. Таким було навчання Степана Бандери в Стрейській гімназії. За тим хіба винятком що жив він, як уже зазначалося, не на квартирі у чужих людей, а слід думати, не сидів голодний. Зате тут були інші труднощі, про що він пише в автобіографії. «Матеріальну спромогу вчитися в гімназії я мав завдяки тому, що мешкання і утримування забезпечували батьки мого батька, які мали своє господарство в тому ж місті». Там ще жили мої брати і сестри під час шкільної науки. Як у батька під час ферій, так і у діда під час шкільного року я працював у господарстві у вільному від науки часі. Які були успіхи в навчанні юнака-гімназиста? В автобіографії він зазначає, що почавши з четвертого класу, давав лекції іншим учням і таким чином заробляв якісь гроші. В архівах збереглися шкільні документи Степана Бандери, які свідчать, що вчився він успішно. Яка була атмосфера в гімназії? У 1923 році Рада послів, яка вирішувала справи в повоєнній Європі, визнала, що новостворена польська держава має право на західноукраїнські землі за умови надання культурної автономії українському населенню. Але польський уряд поїв активну політику колонізації цих земель. Офіційно ще в березні 1920 року було заборонено вживати назву «Західна Україна», а вводилася назва «Малопольська Всхудня». Переселялися з центральних районів Польщі і наділялися на пільгових умовах – землею осадники. На державну службу приймалися тільки поляки і католики. Масово закривалися українські школи, а ті, які наразі залишалися, ставали украктивістичними, тобто половина предметів викладалася українською, а половину польською – мовами. За українськими викладачами вівся пильний нагляд щоб вони не відходили від затвердженої програми. І все ж якраз ці переслідування викликали спротив національно свідомих вчителів. Гімназійні вчителі називалися професорами і учнів. Тим більше, що гімназія в стрію, яка розташовувалася в окремому будинку Руська Бурса, залишалася за своїм національним складом майже виключно українською. Не лише поляки, а й ренегати українці сюди своїх дітей не посилали. Зате, як не дивно, ходили кілька учнів німецької єврейської національності, батьки яких таким чином хотіли виразити свою солідарність з українським народом. Про гімназистів, які фактично ще були дітьми, мабуть, не можна сказати, що вони цілком свідомо включалися в національну боротьбу. Тут було чимало юнацького потягу до романтики і чисто школярської пустотливості. Наприклад, проводиться якийсь урочистий державний захід, у залі збирається публіка, на трибуну виходить промовець, щоб прославляти польську державу, а в цей час вибухає бомба зі смердючим газом, і всім доводиться спішно полишати зал або зі сцени непомітно зникає польський герб «панцтвове», і коли присутніх закликають вставанням вшанувати державний символ, замість білого орла всі бачать золотий тризуб, або під час параду урочистий марш перетворюється на топтання і метушню, бо хтось збився з кроку, хтось комусь підставив ногу і тому подібне. Членами підпільних гімназійних гуртків – Звичайно, були учні 7-го і 8-го класів, але Степан Бандера бере в них участь з 5-го класу.